які займали під час окупації державні пости. А мирні люди румунської національності, які спокон віків жили на Буковині, залишилися жити на своїй землі, там, де родилися, жили і трудилися, де мали помирати, як їх батьки і діди. Але з приходом радянської влади на Буковину, коли вже встановився державний кордон між Україною і Румунією, звідкись? полізли поміж людьми вістка, що ті з людей румунської національності, які залишилися жити на українських землях, а хотіли би перейти жити в Румунію, можуть це зробити. Заявивши про себе у районі, там, у владі, я описую це так, як я знаю, як це відбувалося. Було це перед весною. Ще десь був сніг, але було вже тепло. Ті люди, які рішилися на те, щоб піти до Румунії, зібралися з усіх сіл у районному центрі селища Глибока, щоб звідти всіма разом з дозволом від влади йти на Румунію. Там зібралися тисячі людей. Ніхто з нас не знає, скільки, тому що ця подія, яка відбулася, залишилася тайною для всіх, хто того не бачив. Про це ніде не писалося і не оголошувалося. Свій злочин комуністи сховали від обнародування. Районна влада, в чолі з комуністами, переглянула цих людей, які, я думаю, дали раніше свої заяви, що вони хочуть перейти в Румунію. І це і було все, те, що владі було потрібно, щоб бачити, хто не задоволений радянською владою, а хоч до Румунії. І тоді вони оголосили тисячам, які були зібрані, щоб поверталися додому, тому що їх ніхто через кордон не пропустить. Люди були збиті з пантелеку таким обманом, стали обурюватися, домагатися свого права, бачили себе, що їх так багато, і думали, що вони що значить в очах держави. Думали, що не можуть таку кількість мирного населення перестріляти у мирний час на кордоні. Бо ж обіцяли раніше мирний перехід через кордон. Тим більше, що до тоді з причини переміни власті ще не було повного порядку на кордоні. І нелегально багато дехто переходив туди і звідти сюди. І між цими людьми хтось крикнув «Ідемо на кордон, нас тисячі!» Ми мирні люди. Ніхто таку кількість мирних людей стріляти не буде. А хтось підтримали це вигуками, і тисячі людей стихійно були охоплені патріотичним підняттям духа і віри в свою правоту, рушили йти в сторону Румунії. А тут було недалеко. Від нас до, глибоку, до кордону було 12, а від Кам'янки до Глебокої – 8, це 20 кілометрів. І ці тисячі людей тронули пішки пройти це розстояння. Цей похід обречених проходив через наше село Каменку, на південь до кордону. Вони несли з собою церковні ікони, хрести, процесії, щоб демонстративно показати, що вони люди мирні, але нічого не допомогло. Правда їх попереджували по дорозі офіцери які їхали на конях, щоб вони поверталися і не йшли на кордон, але люди однаково йшли. Коли вони перейшли ліс і тільки вийшли на широку Липованську поляну, яка ще була далеко від кордону, там вже були установлені кулемети, щоб румунам не було видно, що тут витворяли з їх братами. І там, ще далеко до кордону, їх скосили кулеметами. Декому вдалося втекти лісами, їх ловили, була страшна тривога, і в нашому селі кого зловили на вулиці, всіх арештували, і наших сільських, каменських людей, котрі там не йшли на кордон, але були тоді на вулиці, всіх арештували. А опісля розібралися, хто що є, і українців відпускали. Я дуже добре запам'ятав той день. Звуки кулеметів, які безпощадно косили мирних обманутих людей, було чути до нас, до хати. З нас ніхто навіть з хати не виходив, щоб не арештували і нас. Скільки тисяч там полягло мирних людей, ніхто з нас не знає. Можливо, десь у секретних воєнних архівах є та цифра. Похоронили їх по-злодійськи воєнні люди, у веріті в лісі траншеї. Ми, місцеві жителі, які були свідками тієї події, і не знали, що ті люди були обмануті. Це вияснилося тільки через сорок років. Ми думали, що їм не потрібно було того робити, але ми всього не знали. А через сорок років один син з зостріляних там людей працював зі мною, разом художником, і розказав мені ось що. Він їздив десь далеко в Росію і в одному місті ночував у готелю. Разом з ним в одній кімнаті ночував ще один похилі віком офіцер відставці. Вони познайомилися, і той офіцер запитує мого друга, звідки він. А цей говорить, я з Чернівецької області, той запитує, а з якого району? З Глибоцького відповідає, а той колишній вояка каже, «Знаю, знаю ти місця. Я там бував і перерахував майже всі села нашої місцевості, які запам'ятав». І далі каже, «А ти, може, знаєш, можливо, чув про ту подію, що відбулася на кордоні в 43-му році? Я учасник тих подій. Ми самі пустили ту брехню між люди, що можна законно піти в Румунію». Нам було потрібно знати, хто не хоче радянської влади. Тільки це і все. Для того ми так говорили, щоб це виявити. І коли ми це взнали, то радили їм повертатися додому. Ми мали з тими людьми справитися по-інакшому, без такого шумного інциденту. Але вони нас не послухали і пішли самі на смерть. Нема нічого... «Захованого на цьому світі, щоб не виявилося колесі. І цього мого другого художника я водив ліс на ті місця, де це відбувалося, тому що він з другого села, далеко від того місця, і не знав, де лежить його батько. Там тільки після того, як Україна стала незалежною, поставили Великого Христа і відправили службу священниками, де виступали з промовами старожелі про те, що відбувалося там». Ось що є політика, яка це грязна, брудна справа, нищить людей обманом чим попало. Їм було потрібно тільки знати, хто не задоволений совєтами. І тому вони їх би були посудили, поарештували, повідправили по Сибірях. Але ж люди пішли у надії, що вони мирні, їм обіцяли Ось. і полягли. І це було тайною, це випадково я узнав і вже зачав людям розказувати через 40 років. Утворення колгоспів 1949 рік в нашій місцевості приніс другі страхи і переживання. Повеління Москви в нашій місцевості, яка раніше належала до Румунії, було наказано створити колективні господарства – «По тому зразку, який був утворений після жовтневої революції в Радянському Союзі, до якого і ми примкнули. Щоб ви, мої онуки і правнуки, знали, що то було, я постараюся про те описати, тому що ви, проживаючи в Америці, того не зазнали, і на нашій рідній землі того вже нема, воно все розпалося». Колективне господарство – по-народному скоротчено називали колгоспи. Ті колгоспи утворювалися з багатьох приватних господарств, скільки їх було в селі. Кожний господар повинен був віддати свою землю, якою володів, яку з трудами придбав, важко працюючи своїми мозолями, щоб мав за що докупити стільки землі, скільки потрібно, щоб прокормити свою сім'ю. І цю зароблену трудами рідну свою землю, годувальницю, приходилося віддати безкоштовно в одне колективне господарство, в яке згрутовувалися різні люди, і чесні, і нечесні, злодії, і ледарі, які нічого не мали, бо не любили робити. Це лякало робітних, чесних людей, що їм прийдеться працювати і за ледарів, і на злодіїв, які, користуючись цим, як своїм, будуть розкрадати їх здобутки. Спочатку добровільно ніхто не хотів вступати в коло окрім тих, хто майже нічого не мав, бо був ледащий. І тоді державна влада стала примушувати людей, хоча це в документах виглядало не як примус, бо кожен господар повинен був написати заяву прохання, щоб його прийняли до колгоспу і сам підписати її. Але якими методами добивалася місцева влада цих підписів у заявах, то це не було добровільно, а був примус. Викликали людей в сільську раду по одному. Там засідала ціла бригада людей з владою в руках, які переконували господаря вступити в колгосп. Як правило, кожен господар відмовлявся, по різних причинах. Тоді наділені владою страшні люди, їх багато на одного напирали з погрозами, доказуючи, що він буде зарахований до ворогів народу, який проти радянської влади, а місце таких не серед людей, які збираються будувати світле комуністичне суспільство, а серед білих медведів у Сибірі. І дехто, не витримавши перед такими погрозами, здався. Але більшість не здавалася. Тоді придумали інший метод. Наші люди вже були налякані тим, що багато сімей кудись пропадали ночами. По селі ходили слухи, що хтось з сусідів та бачив тих людей, які зникали безслідно, тому що вночі під'їжджала машина, з якої виходили Групою міліціонери з комуністами заходили в хату, виводили сім'ю і уїжджали з ними. Більше про тих людей ніхто нічого не знав. Це відбувалося те, про що я вище писав. І на цьому людському страху зіграли органи влади, щоб домогтися свого у створенні колоспів. Вони спеціально раніше так робили, щоб налякати людей, щоб люди. Приставали йти до колгоспу, бо, типа вас чекає таке, як тих. Працівники влади, а всі вони були комуністами, збиралися купою, щоб було страшніше від них. І ночами всі разом заходили до хатів і домагалися у господарів вступити до колгоспу. Кричали, загрожували і обманювали, що всі сусіди, в яких вони тільки що були, Подавали заяви про вступ до колгоспу і хвалили їх, а тим, з ким розмовляли, говорили «Ви що, шукаєте біди на свою голову? Підписуйте заяву». І залякані люди, бачивши на вулиці машину і в хаті тих страшних людей, думали, що їх заберуть, як тих, кого раніше позабирали, їх нема. Підписували ті заяви, щоб тільки залишитися у своїх стінах. А ранком узнавали, що ті, хто вночі був у них, їх обдурели. У сусідів вони ще не були. А коли іншими ночами вривалися до сусідів у хаду, то вже казали правду. Подивіться, скільки розумних людей подавали заяви до колгоспу. А ви що, хочете до Сибіру? Як вороги нашого суспільства? І знову вони страхом перемагали. Таким чином сформували той колгосп. Але в ньому нічого не було. Треба було забрати в людей все потрібне для колгоспу. Спочатку взялися за багатих людей, з цих багатих людей на той час вже багато не було в селі. Одних посудили, ніби за те, що якщо вони багаті, то тому, що вони експлуатували бідних, які змушені були на них робити за півдарма. Але справді так не було то були працюваті, розумні люди, які вміли господарювати. Ніхто на них з примусу не працював. Якщо люди працювали у них, то ці люди самі шукали у них роботи, щоб заробити. І багачі їм платили. Коли ж прийшла радянська влада, їх судили по неправді, як таких, які використовували бідних на свою користь. А інших позабирали ночами, і більше їх ніхто не бачив. Це попередньо так робили, щоб коли будуть заганяти вже людей до колгоспу, люди боялися і погоджувалися на все, тільки щоб вони не зникли безслідно. Але для формування колгоспу потрібно було щось мати, і влада цих заможних людей судила, вивозила цілими сім'ями у Сибір, а все їхнє добро залишалося і було першим внеском до колгоспу.